Kapitola Po té, co mi Felurian předvedla, co můžu dokázat, začal jsem se na výrobě Šáhel podílet aktivněji. Felurian mé pokroky zřejmě těšily, ale já cítil zklamání. Nebyla tu žádná pravidla, jimiž bych se mohl řídit, žádná fakta k zapamatování. Tady mi má herická paměť a postřeh nebyly k ničemu a pokroky, které jsem dělal, mi připadaly otravně pomalé. Nakonec jsem se mohl šáhalu dotknout, aniž bych měl obavy, že ho poškodím a mohl jsem jeho tvar mít podle přání. S trochou cviku jsem z něj mohl udělat krátký plášť nebo dlouhé roucho s kapucí nebo cokoliv mezi tím. Ovšem, nemohl bych se s tím prohlásit, že jsem se na jeho vytvoření byť sebeméně podílel. To Felurian nazbírala stín, spletlo ho s měsíčním světem, ohněm a denním světlem. Můj nejvýznamnější příspěvek spočíval v návrhu, že by měl mít spoustu malých kapsiček. Když jsme šáhal vzali až do denního světla, myslel jsem, že už je hotov. Mé podezření se zdánlivě potvrdilo když jsme posléze strávili spoustu času plaváním a zpěvem a prostě jsme vychutnávali vzájemnou společnost. Ale Filurian se každé zmínce o vyhýbala. Nevadilo mi to, jelikož její výmluvy byly vždycky velice příjemné. Z toho všeho jsem dospěl k závěru, že zbývá ještě něco dokončit. Jednoho rána jsme se probudili v obětí, strávali asi hodinu líbáním, než jsme dostali chuť na jídlo, pak jsme se vrhli na snídaní. Ovoce, jemný bílý chléb, s plást výmadu a olivami. Pak Felurian zvážněla a požádala mě o kousek železa. Její požadavek mě překvapil. Před nějakou dobou jsem pomyslel na to, že bych obnovil některé své každodenní zvyky. Hladinu jezírka jsem použil jako zrcadlo a ohylil se. Feludian se nejdřív zdála potišena mými hladkými tvářemi a bradou, ale když jsem jí zkusil políbit, ostrčila mě na délku paže a art klasy, jako by si chtěla vyčistit nos. Řekla mi, že páchnu železem, a poslala mě do lesa, než dostanu z obličeje ten hořký pach. Takže jsem byl nemálo zvědav, když jsem s tlumukou vydoloval kus zlomené železné přesky. Nebo z něj jsem ji ho podal. Asi jako kdybyste dítěti podávali ostrý nůž. Čemu to potřebuješ? Zeptali jsem se s předstíranou nezúčastněností. Felurian mne odpověděla. Pevně přesku uchopila palcem a ukazováčkem, jako by to byl had, který se kroutí a snaží se jí kousnout. Sevřela ústa v ten koučárku, oči se jí vyjasnily, jejich obvyklá, soumrační nachová barva se změnila v temnou modř hluboké vody. Můžu ti nějak pomoct? Navrhli jsem. Zasmála se. Nebyl to ten lehký, zvonivý smích, který jsem slýchal tak často, ale divoký, dravý smích. Opravdu bys chtěl pomoct? Rukázku jsem žileza se jí lehce zachvěla. Trochu vystrašeněj jsem přikývil. Tak dobře. Oči se jí stále měnily, teď až do modrobíle. Teď nechci plamen, ani písně, ani otázky. Když jsem se nahýbal, udělala uklidňující gesto. Běž do lesa, nechoď daleko, ale nech mě v klidu po dobu čtyř milování. Její hlas se trochu změnil. Byl stále měkký, ale měl v sobě křehké ostří, které mě znepokojilo. Už jsem se chystal něco namítnout, ale vrhla na mě tak strašlivý pohled, že jsem se okamžitě sebral a perášil jsem ke stromům. Nějakou chvíli jsem se tam bezcílně potloukal a pokoušel se uklidnit se. Činilo mi to potíže, jelikož jsem byl nahý jako dítě a právě mě vyhnali z přítomnosti vážných kouzel, jako když matka odhání otravné dítko od kamen. Ovšem bylo mi jasné, že teď na mítině nebudu vítán. Obrátil jsem se tedy čelem ke dní a vydal se na průzkum. Nedokážu vysvětlit, proč jsem se toho dne zatoulal tak daleko. Felorian mi říkala, ať zůstanu na blízku a já věděl, že je to dobrá rada. Všechny pohádky a příběhy z dětství mi vyprávěly, jak jsou procházky po říši Fae nebezpečné. I kdybych nebral v úvahu, už to, co mi vyprávila sama Felorian, mě mělo udržet v bezpečí jejího soumračného hájku. Jistě na tom měla podíl přirozená zvědavost, ale větší vinu nese má poraněná pícha. Pícha a pošetilost, které chodí ruku v ruce. Šel jsem téměř hodinu a nebe nade mnou se pomalu rozlasňovalo do plného denního světla. Vrazili jsem na jakousi pěšinu, ale nezahlédli jsem nic živého ke mně nebo poskakujících veverek. Každým krokem má nálada kolísala mezi nudou a dychtivostí. Vždyť jsem se nacházel ve Fae, měl bych objevovat úžasné věci, skleněné hrady, hořící fontány, krvežíznivé troly, bosé staříky, ochotné dát mi radu. Stromy ustoupily rozlehlé travnaté plány. Všechny části říše Fae, které mi Felrian dosud ukázala, byly zalesněné. Toto tedy bylo jasné znamení, že jsem přešel hranice místa, kde jsem měl být. Přesto jsem pokračoval a po takové době v podvečerním šeru Feluriani na palouku jsem se těšil ze slunce na kůži. Tezka, po níž jsem se ubíral, patrně vedla k osaměnému stromu uprostřed planiny. Rozhodl jsem se dojít až k němu a pak se obrátit naspátek. Jenomže jsem šel dost dlouho a přesto jsem se ke stromu nijak neblížil. Nejdřív jsem si myslel, že jde o nějakou další podivnost Fae, ale jak jsem paličatě pokračoval dál po pěšině, pochopil jsem pravdu. Strom byl prostě větší, než jsem odhadoval. Mnohem větší a také mnohem vzdálenější. Stezka nevedla přímo ke stromu. Ve skutečnosti se od něj odklánila a obcházela ho nejméně půlmílovým obloukem. Už jsem se chystal vrátit, když v tom mě upoutalo zatřepotání jasných barev pod klenbou stromu. Po krátkém vnitřním boji zvítězila zvědavost a já sešel z cesty do vysoké trávy. Žádný podobný strom jsem nikdy neviděl, takže jsem se k němu blížil pomalu a obezřetně. Podobal se obrovské košaté vrbě se širšími listy, již měly tmavší barvu. Měl svěšené větve a mezi listovým roztroušené sněhové namodralé květy. Vítr se obrátil a jak se listy pohnuli, ucítil jsem zvláštní sladkou vůni. bych v ní rozeznával kouř a koření, kůži a citron. Byla to podmanivá vůně. Ne tak jako vůně jídla. Nezbíhaly se mi v ústech sleny, ani mi nekručilo v žaludku. Přesto však, kdybych nastalo objevil něco, co by vonilo právě takhle, cítil bych nutkání strčit v to do pusy. Ne z hladu, ale čistě ze zvědavosti, jak to dělají děti. Když jsem došel ještě blíž, ohromila mě krása celého výjevu. Temná zelení listů a na ní motýly, poletující z větvy na větev, usrkávající z bledých květů. To, co jsem původně považoval za záhon květiny pod stromem, byl ve skutečnosti koberec motýrů, který téměř zcela pokrýval zem. Vypadalo to tak překrásně, že jsem se zastavil pár tuctů stop od klenby větví, abych je nevyplašil. Hodně motýrů na květech bylo purpurově černých nebo modročerných jako na felorianině palouku. Jiní měli jasně, živě zelenou barvu, další byli žlutošedí nebo modrostříbrní. Ale mé oko upoutal jediný velký červený, karmínový s nádechem kovově zlaté. Křídla měl větší než má roztažená ruka a jak jsem se na něj díval, třepotavě popolétl hlouběji do listový, aby našel čerstvý květ. Náhle se jeho křídla přestala pohybovat současně. Oddělila se a každé zvlášť klesalo k zemi jako podzimní list. Až pak, když jsem ta křídla doprovodil pohledem k úpatí stromu, pochopil jsem pravdu. Na zemi pod stromem motýly neodpočívaly. Byla posetá neživými křídly. Povalovaly se jich tam tisíce, pokrývaly trávu jako deka z drahokamů. "Ti červení urážejí můj vkus. Prohlásil chladný, suchý hlas od stromu. Ustoupil jsem dozadu a snažilo se prohlédnout hustým balachínem svěšených listů. To jsou mi způsoby, peskoval mě, suchý hlas. Nepředstavíš se? Jenom budeš zírat? Omlouvám se, pane, řekl jsem vážně. Pak jsem si vzpomněl na květy na stromě a opravil se. Paní, ale dosud nikdy jsem nemluvil se stromem a dost mě to vyberlo z míry. To bych prosil. Nejsem žádný strom. O nic víc, než je člověk židlí. Jsem vtáh. Máš štěstí, že jsi mě našel. Mnozí by ti tu příležitost záviděli. Příležitost, opakoval jsem, pokoušuje se zahlédnout kousek toho, co ke mně promlouvalo z větví. Vyboval jsem si útržek staré historky, jakéhosi kusu folklóru, na který jsem narazil při pátrání po čantýnech. Vy jste orákulum, vyrkli jsem. Orákulum, jak bizarní název. Nepokoušej se na mě vkládat malá jména. Jsem taj, jsem. Vidím, vím. Vě oddělená měňavě modročerná křídla se třepotavě snášela pod strom. Někdy mluvím. Myslel jsem, že vás urážejí jen ti červení. Žádný červený už nezbyl. Hlas zněl nenuceně. A modří jsou trochu sladcí. Zahledl jsem myhnutí pohybu a k zemi další pár safírových křídel. Ty jsi felurianin nový človíček, co? Zaváhal jsem, ale suchý hlas pokračoval, jako bych byl odpověděl. Myslel jsem si to. Cítím z tebe železo. Jen náznak. Stejně se divím, jak to může vydržet. Podmlka. Zamlžení. Nepatrné zavlnění tuctů listů. Další dvojice kříděl sebou škubla a třepotavě se snesla dolů. No tak. Hlas se teď ozýval z jiné části stromu, ale právě tak skryté za zavisícími listy. Zvědavý hoch jako ty má jistě jednu či dvě otázky. No toho, ptej se. Tvoje mlčení mě uráží. Zamyslel jsem se... Pak jsem opatrně připustil. Asi bych pár otázek měl. Ach, ozval se pomalý, spokojený zdech. Však jsem si to myslel. Co mi můžeš říct o Amirech? F, preskl stáje podrážděně. Co to má znamenat? Proč tak obezřetně? K čemu ty hry? Zetej se mě na čandrýny a hotovo. Zůstal jsem ohromeně stát. Překvapen? Proč pak? Chlapče, drahý, jsi jako průzračné jezírko. Vedím do tebe na 10 stop a přitom jsi se dva, 3 stopy hluboký. Další roznožený pohyb a k zemi padaly další dva páry křídel, modrých a purpurových. Zdálo se mi, jako bych ve větvích zahlédl klikaté myhnutí, ale zakryl ho nekonečné pohupování stromu ve větru. Proč ten purpurový? Zeptal jsem se, jen abych něco řekl. Naschvál, pravil stále. Zavěděl jsem mu jeho nevinnost, jeho bestarostnost. Kromě toho se sladkosti brzy přesytím. Stejně jako záměrné nevědomosti. Odmlka. Chceš se mě zeptat na Čandrýny, ne? Nezbylo než přikývnout. Vlastně tu není moc co říct. Podotkostá je lehkovážně. Nicméně raději bys se měl nazývat sedmi. Čandrýni to jméno na sebe za ta léta nabalilo nános folklóru. Ty názvy bývaly kdysi zaměnitelné, ale dnes, když se řekne Čandrýni, každý hned myslí na strašidla, na škubany a mršáky. Taková pitomost. Nastala dlouhá odmlka a já stal nehybně, až jsem si uvědomil, že ten tvor čeká na odpověď. Povězte mi víc, požádal jsem. Vlastní hlas mi zněl strašlivě slabě. Proč? Zdálo se mi, že v hlase slyším laškovný tón. Protože to potřebuju vědět? Pokusil jsem se přidat na síle. Potřebuješ? Zeptal se vtáje pochybovačně. Proč ta náhlá potřeba? Mistři na univerzitě možná znají odpovědi, které hledáš. Ale neprozradí ti je, i kdyby se zeptal, což ti neuděláš. Na to jsi moc hrdý. Moc chytrý, než aby požádal o pomoc. Příliš dbáš na svou pověst. Pokusil jsem se promluvit, ale vypravil jsem z krku jen suché cvaknutí. Polokli jsem a zkusil to znovu. Prosím, potřebuju to vědět. Zabili mi rodiče. Chceš Čandrýny zkusit zabít? To znělo úžasné dokonce snad ohromeně. Vystopovat je a zabít sám? No tohle a jak to chceš dokázat? Haliaks už je na světě pět tisíc let. Pět tisíc let a ani vteřinu z nich neprospal. Pohlédnout se po aminech to je docela chytré. Je někdo tak píšný jako ty, chápe, že potřebuje pomoc. Řád by tí možná poskytl. Potíž je, že najít jeho členy je stejně těžké jako najít sedm. Jejda, jejda. Co by měl dělat tak statečný hoch jako ty? Pověz mi to. Měl jsem v úmyslu vykřiknout na něj, ale vyšlo z toho jaké si zaškemrání. Bylo by to na otravné. Pokračoval vtáj klidně. Těch pár lidí, kteří na Chandry věří, se bojí promluvit a všichni ostatní se ti vysmějí. Ozval se dramatický povzdech, jako by přicházel z několika míst v listoví současně. Eh, to je cena, kterou se platí za civilizaci. Jaká cena? Tomýšlivost, odvětil Tae. Domníváte se, že víte všechno. Smějete se výlám, dokud jedno z nich nepotkáte. Není divu, že všichni tvoji civilizovaní krajené odmítají i čandríny. Musíš nechat svůj civilizovaný svět za sebou, než najdeš někoho, kdo tě bude brát vážně. Nemáš naději, dokud se nedostaneš do bouřné stěny. Nastala odmlka, další pár podporových křídel klesl k zemi. Polokli jsem, v krku mi vyschlo. Snažil jsem se vymyslet otázku, která by mě přivedla k dalším informacím. Chápej, málo kdo bude brát vážně tvé pátrání po Amirech, pokračoval vtáe. Ovšem, Majer je mimořádný člověk. Už se k ním dostal dost blízko, přestože si toho není vědom. Drž se Majera a on ti přivede k jejich dveřím. Zdá se slabě, suše uchechtl. Heh. Krev, kapradí a kost. Přál bych si, abyste mě vy lidé dokázali ocenit. Zapomeň si, co chceš, ale pamatuj, co jsem právě teď řekl. Nakonec ti ten vtip dojde. To si zaručuju. Nasněj se, až ta chvíle přijde. Co mi můžeš říct o Čandrínech? Zeptal jsem se. Když se tak hezky ptáš, tak uhlík je ten, o koho ti jde. Pamatuješ si na něj? Bílé vlasy, temné oči? Ten mučil dvou matků, víš? Strašlivě. Držela se statečně. Laurian byla pravá kočovnice, pomůj nešli ten výraz. Mnohem lepší než tvůj otec s tím jeho doprošováním. Myslí mysli se mi objevily obrazy, na něj jsem se léta snažil zapomenout. Matka s vlasy zmáčenými krví, s rukama nepřirozeně zohýbanýma, zlamanýma v zápěstí, v lokti. Otec s rozříznutým břichem za sebou nechal 20. stop dlouhou krvavou cestičku. Plazil se, aby k ní byl blíž. Pokusil jsem se promluvit, ale měl jsem sucho v ústech. Proč? Zaskřihotal jsem s námahou. Proč? Opakovalo Té. Dobrá otázka. Znám tolik proč. Proč provedli tvé rodině tak hrozivé věci? Proč? No přece proto, že chtěli, mohli a měli důvod. Proč tě nechali naživu? No protože byli lajdáci, protože snělo štěstí a protože je něco vyplašilo. Co je asi tak mohlo vyplašit? Pomyslel jsem si otupělé. Ale bylo toho na mě trochu moc. Vzpomínky a všechno, co ten hlas říkal. Neslyšněji jsem pohyboval ústy. Cože? Zeptal se Tá. Hledáš nějaké další? Proč? Přemýšlíš, proč ti tohle povídám? Co užitečného z toho plyne? Třeba mi tenhle uhlík, když si dávno něco provedl. Třeba mě prostě baví, když takové štěně jako ty chňápe po svém ocase. Třeba mi to praskaní tvých šlach, když zetínáš pěsti, zní jako líbezná symfonie. Mano, to bude ono. Tím si buď jist. Proč nemůžeš toho uhlíka najít? No tak to je další zajímavé proč. Jeden mi myslel, že chlapík s uhlově černýma očima udělá na lidi dojem, kdekoliv se zastaví na drink. Jak to, že zo za celou dobu nevyčení chal. jsem hlavou, snažil jsem se zbavit pachu krve a spálných vlasů. Tá je to nejspíš pochopil jako signál. Pravda, nejspíš ti nemusím vykládat, jak vypadá. Viděl zo ho před pár dny. Pochopení mě zabelilo jako úder hromu. Vůdce banditů. Muž sladnými pohyby v kroužkové zbroji. Uhlík. Ten, který na mě promluvil, když jsem byl dítě. Muž se strašlivým úsněvem a mečem jako zimní let. Škoda, že je utekl, pravil vtáhe. Stejně musíš připustit, že sněl kus štěstí. Taková příležitost se naskytne nejvíc dvakrát za život. Škoda, že jsi ji promeškal. Nemusíš si vyčítat, že zo nepoznal. Mají spoustu zkušeností se skrýváním svých poznávacích znamení. Není to tvá chyba. Už je to dávno, léta. Kromě toho, že byl dost zaměstnán, pokoušel se zavděčit, povaloval se v poštářích s nějakou výlou, ukájel své základní potřeby. Tři zelení motýly sebou zaškubaly. Jejich křídla se podobala listům, když klesela k zemi. Když už jsme u těch potřeb, co by si pomyslela tvá dena? Jejda, jejda. Představ si, že by tě tu viděla, tebe a tu vílu, propletené jako králíky. Oni jí bije, víš, její patron. Ne pořád, ale často. Někdy ve vsteku, ale většinou je to pro něj hra. Jak daleko musí zajít, než ji přiměje k výkřiku? Jak daleko musí i zajít, než se mu pokusí utéct a oni pak musí přilákat zpátky? Nejde o nic čeredného, to ne. Žádné spáleniny. Nic, po čem by zůstaly jizvy. Zatím. Před dvěma dny použil vycházkovou hůl. To bylo nové. Mám počaty podlitiny jako tvůj palec. Modřiny až na kost. Chvěje se na podlaze, v ústech krev a víš, na co myslí, než jí zahalím dlba? Na tebe. Myslí na tebe. Ty jsi na ní určitě také myslel, počítám, mezi plaváním a zobáním jeho a lenošením. Ta vydal zvuk, podobný po vzdechu. Ubohá dívka je k němu příliš připoutaná. Myslí si, že se nic lepšího nezaslouží. Neopustila by ho, ani kdyby si ji požádal. Což ti neuděláš. Ty tak opatrný, tak ustrašený, jen aby si ji neodehnal. A taky, že k tomu máš důvod. Je pořád utěku, tahle dívka. Teď opustila Severen, jaký chceš najít. Škoda, že jsi odešel beze slova, víš? Právě ti začínala důvěřovat. než se rozlobil, než jsi utekl. Jako každý muž v jejím životě. Jako každý jiný muž. Nejdřív po ní touží, mají plno sladkých slovíček a pak prostě odejdou, nechají ji opuštěnou. Ještěže už se na to zvykla, že? Jinak by si býval mohl ublížit mohl by si jí zlomit srdce. To už na mě bylo moc. Otočil jsem se a běžel, hnal jsem se jako šílenec pryč cestou, po níž jsem přišel. Zpátky do tichého jsou mrako na palouku. Pryč, pryč, pryč. Běhuž jsem ještě slyšel, jak za mnou stále něco povídá. Jeho suchý hlasně pronásledoval déle, než by se zdálo možné. Vrať se, vrať se, ještě ti mám co říct. Mám toho pro tebe tolik, nezdržíš se? Trvalo celé hodiny, než jsem došel zpátky na felorianinu mítinu. Nevím, jak jsem vůbec našel cestu. Vzpomínám si, jak jsem byl překvapen, když jsem mezi stromy zahlédl její pavilón. Pohled na něj zpomalil šílené víření myšlenek v mé hlavě, až jsem byl aspoň trochu schopen normálně uvažovat. Sestoupil jsem k jezírku, dlouze, jsem se napil a nacákal se vodu na tvář, abych si trochu pročistil hlavu a skryl z po slzách. Po chvíli tichého rozjímání jsem se zvedl a vykročil k pavilonu. Až teď jsem zaznamenal zvláštní věc. Kýběly tu motýly. Obvykle jich tu poletovalo aspoň pár, a teď tu nebyl žádný. Feluria nebyla doma, ale pohled na ni mě zneklidnil ještě víc. Bylo to poprvé, když jsem mi spatřil méně než dokonale krásnou. Ležela v poštářích, strhaná a vyčerpaná. Jako bych byl pryč celé dny, jen hodiny, a jako by celou tu dobu nejedla ani nespala. Buneveně zvedla hlavu, když mě uslyšela vcházet. Je hotovo, řekla. Pak se na mě podívala a oči se jí rozšířily údivem. Podíval jsem se na sebe také a viděl jsem, jak jsem poškrábaný od ostružení a skrvavený, postříkaný blátem a na levém boku se skvrnami od strávy. Nejspíš jsem během svého bezlavého úprku od nikde upadl. Felurian se posadila zpříma. Co se ti přihodilo? Nepřítomně jsem si seškrávil za schlou krev z lokte. Totež bych se mohl zeptat tebe. Mluvil jsem o chraptělé a zastřeně, jako bych předtím dlouho křičel. V jejich očích jsem spatřil skutečnou starost. Prošel jsem se směrem do dne. Našel jsem něco ve stromě. Ta bytost si říkala Taé. Veluděn strnula, když jsem to jméno vyslovil. Taé? Mluvil jsi s ním? Přikývl jsem. Zeptal se ho... Než jsem však mohl odpovědět, tiše zoufale vykřikla a vrhla se ke mně. Přejížděla mi rukama po těle, jako by hledala rány. Po chvíli mi vzala do rukou obličejí, podívala se mi do očí, jako by se bála, co tam najde. Jsi v pořádku? Její starost mi přivolala Narty slabý úsměv. Začal jsem ji ujišťovat, že je mi dobře. A pak jsem si vyobavilo všechno, co mi Htá je napovídala. Pomatoval jsem si ohně a muže s Ingoustově černýma očima. Pomyslel jsem na denu na podlaze s ústy plnými krve. Do očí mi vstoupily slzy, dusil jsem se jimi. Odvrátil jsem se a potřásl jsem hlavou, víčka pevně sevřená a neschopen promluvit. Hladila mě po zádech a říkala. To bude zase dobré, bolest pomine. Nekousl tě, oči máš šťastné, To bude v pořádku. Otáhl jsem se, abych jí viděl do obličeje. Mé oči? Věci, které ta říká, mohou člověka uvnitř zlomit. Ale já bych poznala, kdyby to tak bylo. Jestli je pořád můj kvot. Pořád můj sladký básník. Naklonila se dopředu se zvláštním zaváháním, pak mě něžně políbila na čelo. Lže lidem a přivádí je k štílenství? Pomalu zakroutila hlavou. Ta je nelže. Má dar vidění, ale říká jen to, co ubližuje. Jen deneráček by mohl mluvit se v tájem. se mé šíje, aby svá slova zmírnila. Přikývl jsem. Pochopil jsem, že je to pravda. A rozplakal jsem se.